Tată o pe micuța Kinza la doar doi ani și jumătate pusă să își câștige singură existența, cerșind. Bătrânul cercetor nu se poartă frumos cu ea, pentru el ea fiind doar o sursă de câștig. Dar totuși, cineva îi purta de grijă. Era fratele ei, Hamid, care o aducea și o ducea înapoi de la locul ei de muncă. Kinza cea oarbă stătea pe pragul colibei, ridicându-și fața spre soare. Astăzi era joi și în această zi, Kinza trebuia să lucreze. Avea doi ani și jumătate și, după părerea lui Sima Mahomed era destul de mare ca să-și câștige singură existența, ca și ceilalți membri ai familiei. Kinza stătea liniștită și răbdătoare, cu picioarele încolecite sub ea și mâinile împreunate în poală. Era încă de vreme și Hamid, care o conducea la locul ei de muncă, era plecat cu vacile la pășune și avea să se întoarcă în curând. În timpul acesta, Chinza era liberă să se bucure de viață și făcea aceasta în felul ei. Niciodată ea nu văzut soarele răsărind în spatele muntelui, însă când stătea în pragul ușii, constata că dintr-o dată o căldură plăcută o inunda producându-i un sentiment de satisfacție. Îndată ce primele raze ale soarelui atingeau obrăjorul ridicat în sus în așteptare, Kinza râdea de bucurie și-și întindea mâinile, ca după un prieten iubit. Apoi își împreuna iarăși mâinile în poală și rămânea așa adânc mulțumită, până ce îi era prea cald. În scurta ei viață, Kinza fusese adeseori orbătută și alungată de oamenii cărora ea le stătea în cale. Contactul cu soarele însă n-a fost niciodată altfel decât blând, de aceea îl iubea așa de mult. Atât timp cât era soare și vreme frumoasă, Kinza era în general fericită și, fiindcă ea nu văzuse lumina niciodată în viața ei, nici nu-i ducea lipsa. Existau multe lucruri plăcute pe care le putea simți. De pildă erau brațele mamei sale cu căldura și siguranța lor, apoi brațele puternice ale fratelui ei, botișoarele umede ale iezișorilor. Apoi mai era soarele și vântul care-i trecea peste obraz. Câteodată putea să stea lângă mama ei când alegea grâul. Atunci își umplea mânuța cu boabele călduțe, și lăsa să-i se strecoare printre degete. Aceasta însemna cea mai mare plăcere pentru ea. Existau de asemenea multe lucruri ce se puteau auzi, behăitul, cotcodăcitul și mugitul locuitorilor mici, gospodării țărănești și urletul înfundat al pietrei de moară, ceea ce însemna pentru ea că mama este prin apropiere. Și mai auzea zângănitul vesel al găleților, ce anunța întoarcerea rahmei de la fântână, suflatul foalelor și pârâitul cărbunilor în vatră, care promiteau pe curând ceva de ale mâncării. Cel mai frumos însă îi se părea chinzei tropăitul mărunt al caprelor, care se întorceau de la pășune, căci după ele venea Hamid și pentru chinza Hamid era cea mai minunată ființă de pe pământ. Ea cunoștea pașii tuturor membrilor familiei. În felul acesta își dădu seama și de data aceasta că Hamid venea spre ea și după zgomotul deosebit pe care îl făceau picioarele lui grele, pe pământul uscat. Își întinse brațele și scoase un strigăt de bucurie. Hamid o ridică în sus și o legă strâns de spatele lui. Zi de piață, surioară, explică el. Ai mâncat ceva de dimineață? Chinza dădu din cap. Cu vreo jumătate de ceas înainte, se o căniță de cafea neagră îndulcită și mâncase o bucată de pâine neagră. Aceasta era cea mai gustoasă mâncare de dimineață pe care o cunoștea și o servea cu toate plăcerea. Așadar, hai să plecăm, spuse Hamid și porniram îndoi la drum. Pe cât era de mult posibil, mergeau pe sub umbra măslinilor, căci în timpul verii, pe la ora nouă, soarele arde deja cu putere. Însă prea curând trebuiră să lase în urmă pomii cu umbra lor binefăcătoare. Drumul spre piață trecea prin lanuri de grâu, coapte, pentru seceriș. Spicele se plecau în jos sub povara lor aurie, iar prin aer plutea mirosul adormitor al florilor de mac. Kinza, care avea darul de a dormi când și unde se întâmpla, își plecă capul pe umerii fratelui ei. Închise ochii și lăsă ca vântul, ce adia prin lanurile de grâu, să-i cânte somn ușor. Chiar și vacile ce pășteau de-a lungul râului arătau și ele somnoroase. Stăteau cu picioarele afundate în mlaștină până la genunchi, în timp ce muștele bâzâiau în jurul capetelor lor. Astăzi înainte de masă era multă lume pe drum. De fapt, joia nu satul mergea la piață, ci piața venea în sat. Fiecare sat mai mare din prejur avea o zi anumită pentru piață, în care toți care aveau ceva de vânzare treceau muntele și își ocupau locul moștenit din piață. De pildă, satul lui Hamid se numea Joia. De nenumărate ori, Hamid trebuia să se dea la o parte, intrând în lanurile de grâu pentru a face loc la vreun negustor impunător ce mergea călare pe cal, în timp ce soția lui încovoiată sub o povară grea se târa în urma calului. Cu cât se apropiau mai mult de piață, cu atât circulația devenea mai anevoioasă. Iarba galbenă, arsă de soare, domina ținutul. Pe aici, pe colo, eucalipții ofereau puțină umbră binefăcătoare. Vânzătorii stăteau pe pământ cu picioarele încrucișate și cu mărfurile clădite în fața lor. Cumpărătorii îi înconjurau gălăgioși din toate părțile. Chinza ura piața, nu suferea înghesuiala, îmbrânceala și larma. Nu putea suferi praful ce-o făcea să strănute și muștele ce cei se cățărau pe față și o și puricii ce-o de picioare. Cel mai mult însă ura clipa când Hamid o părăsea și o lăsa singură cu bătrânul cerșetor. Pentru a ușura durerea despărțirii, Hamid a urzit un plan. În cursul săptămânii, Hamid, când reușea să obțină un bănuț, fie prin cerșit sau împrumut, sau chiar să șterpelească ceva bani, atunci îi păstra pentru dimineața de joi. În drum spre piață, schimba cu mândrie bănuțul, pe o bucată de bomboană verzuie, lipicioasă, împănată cu nuci. Să lingi așa dulciuri era pentru Kinza un deliciu. Cu siguranța unui vechi cunoscător al pieții, Hamid își făcu loc prin mulțime. se apleca, pleca, împingea, își folosea coatele până ajungea la petecul de nisip, unde chinza avea să stea lângă bătrânul cerșetor. Hamid aranjă în așa fel ca să ajungă înaintea bătrânului. Kinza trebuia să aibă timp să-și sugă bomboana ei verde, pe care, înascuns, Hamid o subția lingând o cu limba și așa călduță și umedă cum era, i-o dădea surioarei lui. Ea o apuca cu mâna dreaptă și pe dată începea să o lingă pe toate părțile. Ah, ce mult îi plăcea ei această delicatețe! Nu dură mult și cerșetorul se apropie de ei, târându-și picioarele. Era îngrozitor de murdar și bătrân, iar mantaua lui era numai din bucăți, gata, gata să se desprindă una de alta. Avea cu el un fel de tobă mică, în culori țipătoare și era garnisită cu clopoței micuți. Respectuos, Hamid îi sărută mâna și lua în primire moneda pe care tatăl său o primea săptămânal pentru închirierea micuței oarbe. În loc să-i dea drumul, Răstit, ca de obicei, de data aceasta bătrânul mormăi. Când tatăl tău vine la piață, să-i spui că am de vorbit cu el. Hamid dădu din cap, desfăcându-se ușor din strânsoarea chinzei și plecă. Fetița, care se simți părăsită, rămase să plângă liniștită până ce bătrânul o observă și dădu o palmă. Kinza își înghiți lacrimile și lucrul putea începe. În timpul primei jumătăți a zilei, munca nu era prea grea. Chinza trebuia doar să stea liniștită și să întindă mâna, iar fața să țină îndreptată spre lumină, ca oricine să poată vedea că ea este oarbă. În acest timp, bătrânul cerșetor lovea în tobă pentru ca să atragă atenția oamenilor spre Chinza. Cânta pe un singur ton și se legăna în coace și încolo. Numeroși oameni aveau milă de biata micuță palidă și îi dădeau bani pe care ea îi înmâna maestrului ei. Așa nemișcată stătea chinza până spre amiază. Soarele urca tot mai sus pe cer, iar praful și muștele se îndeseau. Mulțimea fierbea în jurul ei, iar câinii vagabonzi o miroseau. Odată sau de două ori, cineva n-a băgat-o în seamă și a trecut cu picioarele peste ea. Toate acestea erau enervante și o țineau trează. Câtă nepăsare din partea tatălui vitreg! Pentru el, micuța era doar o povară și a considerat un lucru bun să scape de ea. Hamid însă nu știe nimic. El o ia pe chinza și o duce acasă. Mă bucur că ați fost alături de mine și pe parcursul acestui episod. Vă aștept și data viitoare pentru un nou capitol din viața acestor copii, Hamid și Kinza.